Da ništa muslimano se i oko njega ne dešava, a da on zaista ne uzme i ne zamisli se šta se od njega u pogledu toga traži. Mi ćemo vidjeti ovaj danas narod i ove narode koji žive oko nas, da rade iste grijehe i iste greške koje su radili narodi prije njiha, pa su zbog toga uništeni bili. Vidjet ćemo da ovu noćašnju noć i dana i noći koji slijede poslije ljudi provode u grijesima, u širku i kufru, uzvišenom Allahom. Mi su uzeli pouka iz onoga što se dešavalo u istoriji i misle da su ovladali ovim svijetom, dok ih Allahova kazna ne iznenadi. I u tome je opasnost po nas same što živimo među njima. Što... Ako ih zadesi kazna, i naš će to obuhvatiti, pa će ljudi biti proživljavani na sudnjem danu po svojim nijetima, po svojim namjerama, a nema sumnje da su ovi granicu dosegli u griješenju, tako da su se počeli natjecati u ovim griješima i zabranjenim stvarima. Vidjet ćemo da su narodi koji su bili prije nas uništavani zbog svojih griha. Kaže uzvišeni Allah, pa nekom smo poslali munju koja ih je spržila. Nekom je strašan glas da su se od njega zaledili i na mjesto mrtvi ostali. Nekijima smo zemlju ispod njih otvorili, a neke smo potopili. Mi zaista nismo njima zulum učinili, kaže Allah. Nismo nepravedni bili, ali oni su sami sebi nepravdu učinili ni smo ovdje pred jednom od sura koje su objavljene u Mekki. U periodu kada muslimani nisu imali snage, u periodu kada se radilo na veliko protiv Islama, pogledajmo ove kuranske poruke iz sure El Haqa. El Haqqa to je jedno od imena sudnjega dana. Sudnji dan ima više svojih imena, što ukazuje na njegovu veličinu i značajnje. I važnost toga događaja. A kako i ne bi bilo, kad je to događaj, u kome će sve biti na svijetu uništeno, vratit se na ono što je na početku bilo. Ničega neće biti osim uzvišenog Allaha. Zatim će uzvišeni Allah sve ponovo proživjeti, kao što je prvi put sve stvorio. Kema bede'na evvale halkin noidu. Kao što smo počeli prvo stvaranje, kaže zišnji Allah, tako ćemo ga ponoviti. I to mu nije teško. Jer je to već jednom pokazao i dokazao. Ova sura se zove El Haka. A to je čast neizbježni. Nešto što je hakika. Od toga je dobila rič Haka. El Hakika. Nešto u što nema sumnje. Nešto što se ne može izbjeći. Nešto što pred njama stoji. I čemu mi Iz dana u dan, sve smo bliži. Kažu uzvišeni Allah, Čas neizbježniji. Šta je čas neizbježniji? Zatim ponavlja, a da li ti znaš šta je čas neizbježniji? Šta je to taj sudnji dan? Kezebet semudu wa adum bil kari'a. Poricali su narodi i semud i ad, a to su drevni narodi koji su se osilili na zemlji i kufr činili. Oni su poricali sudnji dan. Fe emma fe mudu, pa što se tiče naroda semud, fe uhliku bit tavije. Oni su uništeni jednim strašnim glasom. Jednim strahovitim glasom. Tako da su osvarnili nepomečnje. وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْثَرُوا أَدًا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ وَنِسُوًى عُنيشَتْ بِالْوِتْرِ سَرًا سَارِينَ لَدَنِي آتِيَهْ سِلُويْتِي سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ أُزْوِشَنِي اللَّهُ قَطْچِي نَدْنِي نَ 7 لَيَالٍ 7 دَم نُچِي اوسام دانا حسوما فترى القوم فيها صرع سدم نوتشي اوسام دانا زاستوبني فسي انيما نخل خاويه na debla. U njima nikakvog znaka života nije ostalo. Ne samo da su uništeni, nego na ponižavajući način su uništeni. Fe hel tera lehum mim daakije. I vidiš li ti, da li je iko od njih ostao? Ostao je samo spomen na njih. Da ljudi pouku uzmu vta uradili i zbog čega asubili kažnjeni wajā'a fir'awnu i došao je faraon wa man qablahu i oni koji su bili prije i grijehe su na zemlji počinili i suprostavili se Allahu te barakeva ta'ala. Fe'asavu rasula rabbihim pa subiri neposlušni poslaniku gospodara svoga fe'ehadahum pa ih je uzeo ahzete rabije i žestokom kaznom ih kaznio. Inna zaista smo mi lemma ma'u Kada je voda sve preplavila. Kada? Kod Nubuha, alaihi selam, njegovog naroda. Hamelnakum filđarije. Mi smo vas ponijeli. To jeste potomstvo Adema, alaihi selam. Ponijeli smo vas na lađi. Jer je ostalo sve svehelađ bilo juništeno. Line dja'alaha lekum tevkiraten. Da to učinimo vama poukom i da to od zaborava sačuva uho koje pamti. I zaista ljudima dok nisu došli Allahovi poslanici moglo se reći da su imali jedan period džahilijetskog življenja. Ne zna božačkog, paganskog življenja. Tako Da takvim ljudima kazna nije ni dolazila. Ali, kada se pojavio Allaho poslanik i rekao im istinu od Allaho, onda su se oni digli protiv njega. I onda dolazi i nastupa Allaho kazna. Ono što mi danas smo dužni shvatiti i, i dobro, dobro se oko toga zamisliti. u prošlom prokletom komunističkom sistemu. I uvijek to govorimo da se ne zaboravimo. Nije se znalo, sve jednako bilo. Musliman, musliman. Kada su se stvari počele izbistravati i čistiti, kada su nas mog naše vjere napade, danas vidimo, kada su se među ljudima, govorimo o našem svijetu, pojavili oni koji istinu govore, koja je u Allahovoj knjizi, Kur'anu i u praksi Allahovog poslanika, ali i Našli smo one. I našli smo mnoge druge koji su se za takvima povelili. I rekli, mi to nećemo. Počeli odmacivati Allahovu te barakeva ta'ala vjeru. Dok je ona bila nacionalna samo. Dok je ona bila tek takvo vjerovanje iz običaja, iz adeta Išlo se svakako. Kada se počela vjera izvorna i originalna tumačiti, onda su ustali protiv takvih. Ispriječavali u džamijama da se govori. I su to svetinje, to Allahove kuće, vidjet da kada znamo da je onda bio jedan sistem koji je ispriječavao da se širi vjera. Pa ljudi nisu vjeru ni poznavali. Bila je na pojedincima koji su se i sami za sebe bojali. Ali se postavlja pitanje koje je danas taj koji ne da da se širi ova Allahova vjera. I to u Allahovim kućama, džamijama. I to na svim mjestima gdje bi trebalo da, da se širi i da se oživljava originalna onakva kakva jeste. Boje se navodno za ljude. Pa kažu, mi ljude ne možemo lahko uvesti vjeru, mi moramo priređivati koncerte, muzike, mi moramo ovo ili ono, uvoditi razne radne ate i novotarije u vjeru. Ne bili na taj način kao što su kršćani i židovi uradili, uzimajući iz paganskih običaja, kao što imamo danas primjer ovih svetkovanja kod njih. Ne na taj način pomješali istinu i neistinu, da bi, navodno po njihovom, istina postala lakša za prihvatanje. Država Rimska nije htjela priznati vjeru Isaha, ali i Salam, dok je predstavnici te vjere nisu iskrivili. I dok nisu u nju uveli širk i kufr ne upomila. Pa su 325 godine da nije ovom tome susretu uzeli raspravljati, je li jedan Bog lije i bi više ne uzobila. Je li Boži sin lije. Kao da se to, oko toga može glasati i raspravljati. I danas vidimo slave, rođendan, isa alaih salam, iako im to Allah uzvišen i propisao nije. Jer uzvišen je Allah veličaj i određu i određene dane koji će se veličati, a ne ljudi po svojim protjevima. Jer kada bi se to uzelo tako, onda bi se veličalo Rođendan ovog poslanika, rođendan onog poslanika, a poslanika koliko i koliko je bilo. Zatim rođendan ovog evlije, rođendan onog evlije, rođendan ovoga, rođendan i ljudi bi samo igrali i plesali, zabavljali se. Rođendan Fatime, rođendan Aise, rođendan ovoga i onoga i ljudi bi umjesto da Allahu se okrinu. Kao što Kur'an kaže I ništa iz drugo nije naređeno. Nije im rečeno da muzičke veče uspostavljaju povodom mjeseca Ramazana. Da, koncerte muzike, tri hapiza i ovo i ono. Nego, ništa iz drugo nije naređeno osim da Allaha obožavaju. Gdje Allahu Allah u tome svemu? Ne ima. Iz su izveli upravo ovaj temelj i ispravlili ga. I sve ostalo što god čovjek radi, nema nikakve koriste. Ništa im drugo nije naređeno, osim da i badet Allah učine. Kod kršana, gdje Allah, ne postoji nikako. Samo Isus, Isus, Isus. I njegova mati. nema Allaha u njih, ne ima Boga. I njegovat onda postao u Zubelaka. Na Božije mesto. I rekli da ovo sudi ljudima i to i to. Danas to govore naši džahili. Koji kažu pejkamber, on će tebe uzeti i uvesti u džene. Gdje Allah? Toh? Gdje su riječi Allahovog poslanika Muhammeda ala sada selam lata truni. Nemojte sa minom pretjerivati. Nemojte prelaziti s granicu sa minom. Kjema afreti i nasara i sebne merjeve. Kao što su kršćani uradili sa i savom sinom Marijemini. Nećete ništa učiniti ako uzmete Allahovog poslanika pa sa mjesta poslanstva koje mu je Allah dao, a to je najčastnije mjesto za čovjeka, da ga pokušate, to ne može, ali u teoriji da ga pokušate uzdičiti na mjesto božanstvanja u zubinu da je on taj koji oprašta grihe, da da njemu do da učinimo i da kažemo šefaat, ti nam učiniš šefaat. Jel se dola u kući je Allahu ili Allahovom poslaniku? Treba nam posrednika? Ako će šefaat Allahovom poslanika tražiti od Allaha, traže od Allaha da ti učini njega kao kao šefačju. A ne dolu da činiš i moliš Božih poslanika, jer to je širki kupr. Jer bilo koji ih i badete, Ako se učini bilo kome drugome, mimo Allahu ili uz Allaha, to je širko. To je ono što čovjek ako umre na njemu, Allahu ne oprašta. I zato postavljamo mi pitanje zašto danas ovaj naš narod koji je prošao, prozovo, kroz što je prošao. Zašto kada mu se dolazi sa pravim stvarima, jednostavno kao da kaže, mi ništa ne znamo o svojoj vjeri. To znaju naši prvaci, neka nas oni vode, pa ako je grijeh, neke njima na napreća. Isto ko što Kur'an spominje. I tebi u sebirana u To su od davnina govorili. Vi nas slijedite, ite vi za nama. Kupite vi nama tergije. A mi ćemo svima kakva grijeha smaknuti na svoja pleća. Ne samo među muslimanima da se to pojavljio, nego među drugima koji čita ono progledom njegošta. Vidjet će, a vi kojite turke i na kojce i nabijajte, a ja ću vaše grijehe nasa smači. Onaj, onaj slijepi i u očima i u duši i u srcu koji im je govorio to. Neće oni ništa od njihovi grijeha moći uzeti. Oni samo lažu, oni samo vjerom trguju, a vjera nije za trgovine. Vjera je ona zvuk koji se žrpe, a ne koja se koristi i koja treba da bude počinjena i politici i ličnim ugaresima i ovome i onome. Oni će ponijeti svoje terete, a Boga mi i terete uz svoje još dodatni teret zbog toga što su drugi nakriv put navodili što hoću da kažem kao zaključak iz ovih ajeta uzvišeni Allah ne kažnjava narod dok tome je narodu ne pruži priliku da sazna istinu kad se to desi a narod odbije istinu onda treba očekivati neizbježnu kaznu i zato mi kao narod moramo dići našu vjeru I uznići na najveći nivo, da nam je ona najpreča i najvažnija, da ona ne bude od vajrama do vajrama, da se ona ne ogleda u pojedinim i baljacima i ništa više. Naš cjelokupni život mora da bude u pokornosti Allahu Đerlešanu. Tvoj život sa ženom, odvoj djeci, rad gdje god radiš, tvoje spavanje, tvoje jelo i piće, tvoj postupak, tvoj hod putovanje, sve u tvome životu mora biti u skladu sa Allahovim zakonom. Inače smo sekularisti. Oni koji kažu daj Bogu Božije, a Kajsaru Kajsarom. Što znači imaju dvojica, dva su kraže. Ne, ima samo jedan. I zato je Hulhu vallahu ehad trećina Kur'ana. To znači tolika tolik važnost te sure koja nas uči tome I Bilal kad se prži da onome suncu na pustinji, kad ga pate, govori samo ehad on To je to. To je taj šahadet, la ilaha illallah, Allah ti najpreći. I ne ima u tome popuštanja. I zato se boja narod danas. Više nego kada su padale granate. I više nego kada se ginulo. Jer je danas spružena prilika ljudima. Ovo vam je istina naučite. Ali se danas, nažalost, počelo organizovano raditi protiv izvornog islama. Pa se razna imena do prije se govorilo o onome prošlome sistemu, te fundamentalizam, te ovo, te ono. Danas je to zabijeno, izrazno, smijemo li reći. kao To su neke crne ovce, to je nešta. Šta to? Šta je to? Ne znamo ništa. Ali to je nešto opasno, čuvajte da toga. Šta hoće da se kaže? Šta se to traži? Dolaze svršenici, oni koji su učili na izvoru iz Mekke, iz Medine, tumačeći Kur'an i riječi Allahovog poslanika, ali i sada takvi su na birovu za zapošljavanje, kod nas u Bosni. A dolaze iz Sorbone, iz Čikaga, iz Amerike, iz Britanije, oni se jedva čekaju, dolazi iz Vatikana, Da uče da na našim fakultetima i medresama, da uče akidu naše, naše sinove i naše pćeri na taj način da, da se stavi islam u jedan okvir tako da mu se ne da da on bude živi islam. Nego da se islam počini, da islam bude počinjen i politici i ekonomiji i svemu da nama islam služi umjesto da mi islamu služimo. Očekiva je veliki azab neuzubila. Jer Allah je ljubomoran u pogledu svoje vjere. Ne da je. I ne da nikome da se poigrava s njom s njom. To se ne radi o pojedincima kojima je islam igra i zabava. Već radi o jednome sistemu koji je tako ustrojen da se islam olako svata. A Allah kaže وَلَا تَتَهِذُوا Aja tinnah i guzova. Allahove ajate ne uzimajte za igru. Kur'an se mrtvima uči umjesto živima. I više je bit ata nego što postoji sunneta. Nego što postoji izvornog rada po islamu. Više je onih novotavija uvedeno u islam. I zato nema napretka I zato će se stagnirati i ići u vjeri sve više nadad i nazad. I zato je očekivati Allahov azam. Nakon što je uzvišeni Allah objasni ljudima, onda se oni raziđu. Zašto raziraženje jedna tiga? Zašto raziraženje jedan poslani, jedna kibla? U čemu ima da se raziraženje? Može biti samo da se shvatio ovaj ajet na ovaj rona način, to nije problematično. Ali da se doradi sa novotarijama, to je islam ne zazvoja. To je nešto najopasnije. Znate li šta znači, da vam navedim samo jedan kratki primjer, u jednoj državi, čiji ste vi građanima, državljanima, ili tu ste pod sistemom vizata. Šta znači kada biste uzeli jednu novčanicu njihovu? Ili neki od dokumenta koji su temeljni za, živ, za, za boravak, kada biste pasoš falsifikovali? I to ne samo vi radili, sebi uradili, nego na desetine, na stotine i hiljade pasoša falsifikovali. Novčanica. Šta to znači? Najžešće i kazne su predviđene zato. A šta znači falsifikovati Allahovu vjeru? I ljudima govor, to je Allahova vjera, a ona takva nije. To je puno opasnije i puno gore nego falsifikovati u doj državi. Dokumente i, i ono što se ne smije falsifikovati. Na novčanicama piše falsifikovanje najstrožije zabranjeno po zakonu. I malo i ko da kaže falsifikovanje u islamu najistrožije zabranjeno po Allahovom zakonu. Ko do toga i ko to poštuje nego šuti se sam. I zato dužnost nam je reći gdje god smo istinu kom je bilo pravo kom je bilo krivo. Jer će se vallahi za ovaj emalet odgovarati. I ovo se ne govori po službenoj dužnosti i po direktivi, nego je ovo emanet svakog od nas. I svi ćemo za njega biti pitani, gdje smo se našli i jesmo li mogli reći. I zato ne ima da kažemo, on je dužan to reći po svojoj profesiji. On ima odgovornost i dužnost, samo i ostavi imaju. Neko veću, neko manju i niko toga nije pošteđanja. Hadis kaže Resul Allahi sad belli alani walau aya. Ko je u muslimu vezbir hadisa. Što znači prenesite od mene makar to bio jedan Bakr tobio jedan ayet. Ne kaže vi ili vi nego kogodje je ostavim to učimti da ka tura. To Fa idha nufixa fi sori nafkhatu wahide. Toga svi treba da se prisjetimo. أروغ كدا سي يدن و رغ والجبال пасе земля і планини дигну се дукета деккетен واحده يود ييدن فيومئذ وقعت الواقعة Toga dana će se smak svijeta dogoditi. Jevme je kunu sama ukel muhu. Wate kunu ljivalu kel ihen. Wala jesalu hamimun hamima. Kada će planine biti kao vuna rašupana. Tada neće najprisniji prijatelja pita je da da drugogak svakčese osebi zabarti when shaqati samaa i nebo će se tada razdvojiti i spucati tahiya yawm izi wahiya ona sada čvrsto ali toga dana ono će biti rabavo sve će se kretati i mitat walmalaku ala arjaaha a melaki će biti na Imam, neba. Ujahminu šarad VikeF kaum je ume idimmen nije. a toga dana arš i prijetolje gospodara tvoga Allaha te baravata ta'ala, Drža osmorica, osmorica melika, Reolulah ali i salato vesedan kaže. Meni je dozvoljeno da vam kazujem nešto o melekima koji drže Allahov prijesto. Udaljenost između uha toga meleka koji nosi arš i njegovog gramena jeste 70 godina. Koliki je to melek, možemo zamisliti. Je u neivin tu' radunu. Toga dana vi ćete biti izloženi. Šta znači vi izloženi? Ne kaže biće izložena vaša dijela, to normalno. Nego vi svi, ti čovječe, cijeli bit ćeš pred Allahom izloženi. Tvoja dijela, tvoje tajne, tvoje javne radnje, tvoj govor, tvoje misli, sve od tebe sve će biti javno. I sve će biti izloženo pokazano. La tahfa minkum hafie, in jedna tajna vaša neće skrivena ostati. Fe emma men utije kitabe hu di emini. Drugi put, kada nakon uništenja zemlje i onoga što je na nebesima, kada uzvišen Allah ponovo to stvori, dozvoliće da život nastup tada će ljudi izlaziti iz svojih grobova ja khurujuna minal ajdatik annahum jarad muntashir izlazića iz svojih grobova kao da su skakalci raspršeni od prvi i poslednji svi i niko zaboravljen neće biti Svako sa svojim dijelima koja je uradio na ovom svijetu. Tada će se davati knjige dijela. Fe emma men utje kitabe Što se tiče onoga kome bude data njegova knjiga u desnu ruku. Molim uzvišanoga Allaha ta ta da nas učini od njega. Možete li zamisliti... Težinu toga časa, iščekivanja, kada se dijeli knjige ljudima, nekima u desnu, nekima u lijevu, ne znamo, jesmo od primjenih kod Allaha. Šta će biti sana nama? Da li su nam dijela iskrena bila? Da li je onako kako treba? Da li je uzvišen Allah sa nama zadovoljan? Jesmo li učinili nezvjesno nešto? Razmišljaćemo. Što je od Allahove srđbe? Nekada čovjek progovori riječ koja nije ni svjestan, a da zaradi njome Allahovo zadovoljstvo. A isto tako može jednom riječu Allahovu srđbu zaradi. Riječju kojom nije svjestan. Fa jakunu, onaj kome bude njegova knjiga data u njegovu desnu ruku, on će govoriti ha-u. U, ha, u, u, evo vam, čitajte knjigu moju, radostan će biti i pokazivati svijetu, evo gledajte šta je meni dato. To je ta diploma, a koja je najveće granga i karakter, uzdiženi Allah tomom zadovoljanju. Danas se ljudi ponosi, kažu ljeka. Inženjer, tručnjak ovaj ili onaj, pero Jozo mu se dole podpiso i pečetu na rjevo. I ko je ko on? Vala tu sa'ir haddeke linda. Vala temši pil marah. Nemoj okretati lice judima. Nemoj se uznositi. I nemoj radostan po zemlji hoditi. Innekelen Tahr Arba ti i zemlu probiti ne možeš Valen tebnogal baja pula, niti visoka brda možeš dostići. Tu je pravi ponos kada tih njiga bude data u tvojju desnu roku. Imal veće sreće, ima veće blagoda, imali ita bolje da čovjek Što se kaže, živi za taj trenut. Da se žrtvuje, da radi. Da bude u čacu i u danu, koji će trajati 50.000 godine. Ne dani dva, ne godinu i dvije. Ne 100 godine. Ne hiljadu godine. Nego 50.000 godine. Koliki će biti strah onih koji su bilo kakve grijehe počinili. Ako si učinio i najmanji grije, bit će ti gori i teži na tome danu, bojeći se kako ćeš za njega položiti račun, nego tuže vrdo grija, jer ćeš se o sebi zabaviti. Ako si bilo gdje, skriveno, potajno, grije učinio, bit će ti to teži, čekajući da počne veliki sud. Inni vanentu, ja sam bio ubijeđen, enni mulakin hisabije, da ću račun svoj polagat. Šta god je radio, šta god je uzeo, šta god je ostavio, šta god je u svome životu učinio bio je svjestan da će zato polaga račun. Nije se polakomio za haramom, da ja stavim uđe, pa lahko ćemo kasnije. U svemu je mislio, eni mu lakim sabije, da ću polagati račun. Kako ću položiti račun? Je li mi haram? Nije li Kullu lahmin nebete min haramin fe naru eulabi. Svako meso, svaka čelija koja iz harama nikde u džehendem će, u vatruće. Jer haram mora dole gorizati. Ne može čovjek nečist u džennetu ući. Mora se od toga očistiti. Bilo te obo, ili Allahovim oprostom, ili musibetima, ne dač ne da koje ga zadešavaju na Dunjaluku, ili kaburskim azarom, ili teškoćom polaganja računa. Ako se kroz sveto to čovjek ne, ne očisli, onda yu, u tom je slučaju ostaje da odgori u djehennemu. Ako je bio od vjernika muslimana, odgori a Allahu mu neoprosti to, odgori će pa će nakraju u džennet. Jer musliman vječno u djehennemu ne ostaje. Samo to ostaje kafir. Onaj ko nije ispravno vjerovao. Fe Fehuwe fi išetir radije. I on je tada od toga časa U zadovoljnom životu. Zadovoljan ne ima nikakva prigovora. Današnji hoteli sa pet i više zvijezdita, to je fukara prema dženetu. Sva bogatca ogacija sa zlatom draguljima, svilom, kadifom, uživanjem nije ništa prema jednom pedlju u dženetu jer je taj život u džennetu opisan da je wa inna ddaral akhirata lahiya to jeste to je pravi život u kome kada vidiš nešto i zadivite neku ljepotu to divljenje ostaje i kasnije ono prvo divljenje i ono osećanje i onja ljepota ostaje ka Ako si vidio lijepe boje, one se obnavljaju, dolaze nove, tako da se ushićen u duši sretan i rahat, gledajući to i uživajući. Sve samo dobro i sve sama lijepo. Ništa loše, ni da pomisliš, a kamo li da se desi. I to vječno ostajući tamo. Ne ima ni hladnoće, ni vrućine, ni gladi, ni žeđi, ni patnjuje ni brige, ni zabrinutosti, ništa od ovih dunjalučkih poteškoća. A povrst svega toga najveća ljepota jeste gledati u lice uzvišenog Allaha tabaraka Vita'ala, koji će se pokazivati dženine klijema. Zadovoljstvo postići uzvišenog Allaha, to je ono što Kur'an kaže, kad Taj osjećaj, to zadovoljstvo, to je osjećaj da je tvoj gospodar s tobom zadovoljan, to je najveći uživanje grafog. Fi džennetin alije u džennetu visokom. A u džennetu imaju stepeni od jednog do drugog je koliko mi gledamo sa zemlje zvijezde na nebu. U džennetu visokom. Po tuufu ha da nije ći i plodovi su na dova ruke. Ne treba se trudi penja se na drvoda, da uš upopaš. da uski nesu. Sveti je poddrukko, ne treba se ni malo pottrudti. Sveti je na ruke. Kunu jedite u ašrabu i pite he ni en i zadovoljni bima es neftum fil ejamil hali ono što ste u minulim danima zaradili može čovjek svojim dijelima zaraditi džennet ne može može samo dobiti Allahovo milost a šta ćemo bolje jer te u džennet ulazi Allahovo milošću a ne našim dijelima naša dijela mogu biti samo uzrokom Allahovog Rahmeta. A u džennet Ne znam šta da uradimo na ovome svijetu. To nije cijena ulaska u džennet. Može se uči u džennet samo Allahovom milošću. A naša dijela mogu biti samo uzrokom sa Allahovom pomoći u rahmetu Allahovom milosti. A da vidimo i one nesretnike. One jadnike koje je donjalučki život zavarao, koji su imali račune u kamatnim bankama, koji su crljali ruke kamatama koje su dolazile, koji su uživali u piću ženama, koji su gledali da sebi udovolje, bez obzira što gazi haramom i preko njega em ma men utije kita bahu ubiši imali, a što se tiće onoga koenjegova njiga bude data u lijevu ruku. Faja ko će on uzvinuti teškoli semeni, Lem ute kitabije, da mi Bog do moja njiga mi je uopšte nidaada. Velem adri ma hesabije. Ida ni saznao nisam za obračun svoj. Ja lejteha on pri želkuje i govori kamo sreče kanet il qadije da me je smrt dokrajčila. Kamo sreće da je smrt bila posljednje od moga postojanja ikakvom. Ma agna anni malije. Šta mi sada koristi moje bogatstvo i moj imetak? Heleke anni sulfanije. Vlast i snaga koju sam imao. Otišla je uništene. Ne postoji više. Jer ko tada odgovoriti kad uzvišen Allah. Kaže gdje su kraljevi? Gdje su vladari? Gdje su oni što su vlast imali? Pogreće svoje glade i neće moći ništa prozboriti. Fe la tesmeu illa tada nećeš ništa čuti osim ti i šapa. Huluhu. ali nam ne treba više njegovo jadikovanje, njegov plać i dozivanje, jer neće naći nikoga ko će ga izbaviti. Naredba dolazi za takvoga. Hudu, uzmite ga. Ko će ga uzeti? meleki snažni. Uzmite ga, zgrabite ga i u okove ga okujte. Zašto u okove? Zašto? Zar može negdje pobjeć od ahireta? Tu je. Gdje god bježi, bježi u svoju nesreću. Djehendem je samo prednije. Zašto to? Zašto da se okiva? ja, ja. Okiva se okovima koji su posebno pripremljeni koji ne hrđaju, koji ne nestaju, koji će vječno biti. Okiva se okovima koji nikada sa njega skinuti biti neće. A zašto okovi opet pitanje? Jedno što je u tome psihička, a drugo i fizička korist. Zapravo njemu tebe. Prvo psihička što mu je u tome poniženje. Jer je ponižen kada bude okovan. Jer dojuče živjeju svi blagodacima. I mu ništa falilo. A sad, tako ponižen, Tito, Lenin, Stanin, Marks, Engels, Faraon, svi se oni iskupili od prvog do posljednog. Evo, Jehel, Ebu Leheb, svih Allahi, Allahi sve sako na jednom mjestu. I drugo, bivače očivan, zato što će od dje sine vatri, njihova će resa, ومالوا بيتي اذاتوا في منها وعيد فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ذوقوا عذابا وفي بما كنتم تكذبون هذا هو استئذانتي منك اهوتك ونك الزهنم وعيدوا في أبي ويبراجر فرموش فيما يتوى اوكوه او درغو وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اما تشاهد او تشاهد او تشاهد يسهر ما في بطونه والجلود مني شهد اترى اترى vržiti ono što je njegovim kutrov. I sad bom im fevpiru usilju mravi. I na će se prosimati kutare na lava. Juz haru, to biće. A mi usunim ono što je u njihovim tomatima. Vod i kože. A posebno su kože ovde spomenute. Zato što je poseban bol i poseban osjećaj bola u u košu, kulema ne zliče džuruduhom, bedela po džurude na gleda. A da godim, tim one prve izvore, mi im zamijenimo te novine koše. Zapravo mi je drugo lada, da dobro ose, ala. A za patnje koja dovodi čovjeka do godila. Bol koji do srca poseže. na dunjalku ne možemo shvatiti možemo samo uzeti taj podatak, ali kako to izgleda, molim uzvišenoga Laha da nas da sve sačuva, jer ne da dali Bože dokusit džehene, makamu li ospati uđenu. I zato, bivaju udarani, kada gost sjepi u izađi, kada ih podane džehenevski korak odihne, bivaju udarani tim čekićima džehenevskim, i biva na njih sipana, užarena lava. Laja mutu fiha olajahe. Nije živi, nije umrije u njemu. Ne živi kakav je to življa. A neće umrijeti jer da umre prestao bi bol. To je užasiran. Da ovo neko drugi govori. Mimo uzvišenog Allaha rekli bismo je ja to mogući. Ali Allah stvorite gdje ima to je istina. I govori nam jedan dio. Ne sve. Jedan dio nam samo prenosi ove istine. Da bi čovjek pouku od ovoga uzio. I da te ne bi šalio. Navidajte zbiljnije, slatimo pitanje svoje vjere, u Duhu fehullu. Skrabite ga i okujte ga. Summel jehima salu. Zatim ga? Jehenemom držite. Jehenem, poje je tri hiljade godina raspaljivan. Kad mi uzmemo vatru, pa je razlađujemo saht vremena, kako je to vatra? Tri te kotina. O ivelđe i mu o. A kad još više bue podpajenđhennem. Kulle ma chabet jerđhennem, Kda muđhen neblije priblizi, on da će se on još pliškener putat. Te kä se ve je zumina lili. Jer tak pogamla folju. Umalo da se raspadne od svojej žestinji. Jedan bil djehenema traži utočište kod Allaha od drugog djeha djehenema, tolika je to djehenema. I da uzvišen je Allah nije za da tako stvorio i da nije odredio da djehenem ne nestaje, on um se rastu. Isplodirao bi, tolika je to djehenema. I kada se prikuće ta cijelesa djehenemska, te djehenemlije koje će vječno u njem ostati, onda se jako razbukta djehenema. Jer oni su gorivo u isto vrijeme djehenemsko. Kibrit To je vrsta potpali a i mi kažemo na Dunjavuku kibrid, dajme čibre. To jeste šibici. E ono što je na vrhu, to mi Dunjavuški zovemo kibrid. To će biti potpala djehenemska, sve će biti od toga kibrida. Kad kibrid ovaj naš imakne švaci, kako od jednog planeti, kako je te hiresko? Jer ova dunjalučka vatra je jedan samo dio od sedamdeset dijelova džehennemske vatre. I zato džehennem lije kada budu u njemu, kada budu u džehennemu, kada god se stiša džehennem, a zna se može stišati, u poređenju sa onom razbuktalom vatrom, kada god se malo stiša, mi još liže ga potpalimo. Kullema habet zidna zaira. A kako to, kada? Kako to se malo tiša? To je upravo mudrost stvaranje jehennem što nije konstantan jehennem, nego se podpaljuje. To je, kaže Ulema Tefsira, u, u bol. Kad dodaješ, ti, kad voziš kola, pa voziš konstantno iz u kola, Ali kad dodaješ, da pumpavaš gas i ne brže, dodaješ, ga brže, tako i to. Splahne malo, ali zbog čega splahne? Od toga što izlazi iz tih ogromnih cjelesa, od te tih masnoća, od toga svega što izlazi, još više se razbuktađe hennem. U akudu hennesu, ven, Dakle, čiji je? Čije je gorivo ljudi i kameni. Posebno kamenje od kibrita koji se zavljaju. Dakle, to, to je nešto, ništa je ovaj dunjalučki što se kaže... Kamenni ugaj u visokim pećma jote koje, koje to pežeježe tako. da Ništa je to prema onome ahetskom. Ahetkom. Sumel đe himme Zatim ga samođe hennemo pržite. Dakle, đe hennemjanje ga ustredite. Su ne fizil Zatim ga usinđire u lance. Zerlo uha sebr unedi ra anfelukku. Onda ga u lance sedamdeset Lakata duge vežite Innehu Kjane la ju ominu billahi Lavi Zaista čovjek kad tu je ovo I kaže opet samo jedan dio Onoga što će zaista biti Postavlja sebi pitanje Pa šta je taj Prokletnik mogao toliko Učiniti da je u ovakvom Mazavu Da je u ovakvoj patništajico Koji je to zločinac Jer uzeo pa zemlju cijelu, zapalio zemaljsku kuglu. Šta je on to radio, pa je mogao toliki azab zaraditi. Nije lako ni azab zaraditi toliki. I ne hukene, to mu je to. To je njegov zločin. Vallahi, Valahi i bilahi i to metafari. Ne ima na Dunjaluku većih zločina od ovoga. Innehu to je onaj koji kane la koji nije vjerovao bil lahi l-azim, Allaha veličanstvenoga. Smoga od nagi da kaže neću Allah. Mi ne možemo ni zamisliti koja je uzvišen Allah, tabaraka wa ta'ala, pa azza o žel, koja je on, veličinaca. Mi nismo toga ni svjesni. Mi koji vjerujemo. Kad nam je dozvola trebala. Da spomenemo Allahovo ime. Da kažemo Allah. Zato nam je trebala dozvola. I dobili smo je. Da kaže. Da spomeniš ime Allah. Fi bojutim. Edina Allah. Za Allahovo ime ti treba izuniti. Treba dozvola da spomeneš Allah. U kućama u kojima je Allah dozvolio dao dozvolu da se spominje njegovo ime. Da se uzdiže i spominje njegovo ime. Taj je, to je taj zločinec. Keatir. Onaj koji je zatirao istinu. Koji nije htio da vjeruje. Koji je bio toliki silnik da kaže sam sam ja Ne imam stvoritelja, ne imam gospodara, slobodan sam da radim šta hoću. Ja ne imam nadzornika nad sobom. Ako umrem, postaću zemlja i ne ima toga kome može proživjeti i pred ću ja polagat račun. Neki mi se sad pokaže ako ima i tako dalje, što čujemo od riječi Kufra. A on vidjet ćemo da je ubiti najveći izlupan. Da nije mogao shvatiti da njegovo postojanje morao je neko dati. Jer zašto sada od riba ne postaju ljudi i od majmuna vjeverce i od pasa žabe. <gled> zašto to tako ne biva? To govore samo oni koji su pretvorili u majune a to je jedna skupina židova koje je uzvišen je Allah kazio time وجعل منهم خيره و pretvorio jednu njihovu skupinu u majune i svinje preko noć ljudi kad su im došli satekli takvi u svojim kućama nakucana vrata, gdje si, šta si, krme hropće. Jesi to ti? Gotovo je. Danas se pojavljuje na nekim područjima gdje su se ljudi u najvećoj mjeri odali griješenju, kao što je u Latinskoj Americi, pokazuju se takve vršte ljudi, kojima je počela rati njuška. Kojima je njuška počela svinska rati. Kojima se ljudski oblik počeo mijenjati. I to nije nikakvo čudo. Jer, kaže Allaho poslanika, ali i sato se da će jedan dio čak ovoga ummeta, oni koji se pripisuju u islamu, vidjet ćemo, onih koji se nazivaju islimanima, da će oni biti isto tako pretvoren u svinje. Ima imune. Zbog čega? Zato što su slušali muziku. Zato što su Oblačili svilu i dozvoljavali nemoralno svakakve načine i svakako druženje, miješanje i aškovanje prije braka. Dakle, takva jedna skupina će biti pretvojena isto u svini imre. Takav nije vjerovao Allaha. i Iza toga svaki drugi zločin dolazi. Ubio, krao, nemoral činio, šta god je radio, sve je to Iza ovoga griha. Najveći grijeh je Allah veliko nije vjerovao. Kufur činio. Dobro, ima ljudi, a ljudi koji vjeruju da postoji Bog. Ali uz to kažu ima sina, ima koga još ženu, ima ovoga, ima onoga. Takvi su opisani u kuranskom ajatu. Oni koji ima kada zvono salupa, odu odazivaju se tome zvonu. Imaju svoje neke obrede. Kakvi su nazvani u Kur'anu? Amiletun nasibe. Oni su radili, trudbenici. Radici. Nasibe i umorili se u tom je svome trudu. I šta će biti nakaju Ta stvar, naredno, hrvije. će u, u žarenu vatru. Žadnik. Viđe dunjalo kao kusio. Viđe na hiretu imati što. Izgubio i na dunjalo i na ahirete. Što? Jer je mislio da je on taj koji će pisati vjeru. Da je on taj koji može sebi propisivati o vjeri kakom odkovara. Skrać ćemo ovu. Kažu razlišeni Allah wa la je hubba ala ta'anil miskinu. I nije potpicao da se cirotinja hrani, nije se brinuo o sirotinji, gledao samo svoj stavež, no što su sveštenici uradili, uzimali su od, od svoga naroda određene dađbine pod imenom Božije službe i tako dalje, a to je u stvari gojilo njih i trpalo njih ove stomake, tako da se nisu brinuli o, o fukaram, isto ono što danas stala njih. Gdje se pravi na neki način, gdje se govori i kaže, ljudi, dajte Zeka dajte sad zekatul fitr. Ljudi misle, to ide za fokaru i za one kategorije gdje u Kur'anu spomenuto, kad jokno se kupuju kola, mercedes, limuzine Jel zeka propisan, zeka i tako dalje. Jer i zato zekatul fitr opisan i zekatul fitr određen da se dadne u određeno vrijeme da se ne prosi uz Bajram. U nas nikad se više ne prosi uz Bajram. Vajran to se baš kod nas kažalo što može kad dan pro, prošli dan kada se prosi A hadis kaže dajte im da ne bi taj dan prosili moraju postkati se da moraju i zato takvi vidjećemo oni ne postiđaju da si sirotinja. Hrani, ne se sirotinja to hrana ne vri nu što to mi to nije interesno morao mi živjet morao mi dobivati plate osiguranja ovo ono i tako dalje Nek'o kara se tala bi na drugi način. Fe leisa lahu l huna Takvo me danas ovdje nema prisnog prijatelja. Wala ta'amun illa min rislin. Ni drugog jela osim pomija. Ono što se stoci daje. La ya'kuluhu illa l-khati'un to je samo jesti oni najgori najgori griješnici. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونِ И кудem se oni im uzvišeni Allah každi, nijeko što oni misle, кудem se oni im, što oni vide, وَمَا لَا تُبْسِرُونِ i on im što ne vide. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Ovo je govor Allahov, koji je dostavio plemeniti poslanik. Djibrit, Rasul Muhammedu alejhi salatu vesselam. To nisu biqawli sha'ir. Tunisuriyeji pesnika. Kalilan ma tu'minun. malo vjerujete. Kao da je Kur'an objavljen kad imamo kakvu predstavu svečanost dođe se sa učaćem Kur'ana i kaže se nek nam malo prouči da nam začini ovo. Jer zato Kur'an objavljen da se začin njime pravi Ili je za pouku? To nisu riječi pjesnika, riječi Allaha, da se plaće pred Kur'anom, kao što je Allahom poslani, ali sam sam plakao. Jednom prilikom kaže svom ashabu, uči mi Kur'an. A on kaže, kako da učim Allaho poslaniće tebi, kad je tebi objavljen. Kaže, uči, ja volim da ga slušam od drugoga. I počeo je učiti sura i nisana. Dok nije došao do riječi juššenog Allaha, fe kejfa iza gina bi šehidin, ve gina bik ala haula'i šehida. Dok nisam došao ućić do ovog ajeta. I kako će biti kada dovedemo iz svakoga naroda svjedoka protiv njih, a tebe ćemo dovesti kao svjedoka protiv ovih. Tada mi reče dovoljno. I pogleda u njegovo lice, a njegove suze su mu nakvasile bradu koliko je plakao slušajući Kur'an. Danas se Kur'an sluša, da malo čujemo od meraka, da nam pravuči. Ko je taj koji plaće slušajući Kur'an u zadnjoj trećini noći, kada je najslađi? Ko je taj ko pouke iz ove Allahove knjige uzima? Ne nego se spava. Da bi čovjek bio spreman za rad opet. Drugo me A ne Allahu. Jer kad je u pitanju Dunjalog. Onda se moram spremiti. I onda moram biti odmoran. I onda moram biti u sred na posao. A namaz. Ja ću i ono namaz poklanjam. Misliti gdje sam šta kupio. I kako sam prodao. Jer me ko prevario. Svoj. Dini stavimo da večini vo. Wa ma ma I to nisu su reči nikakvo vračara. To je sušta istina u kojoj ćete sebe naći. Kako je malo što vi pouku primate. Tanzilom Rabbil Alamin, to je objava od gospodara svih svetova. Koji se nije prozvao tek tako gospodarem. Jer danas imamo toliko džahila i sidnih duša među vladarima koji sebe prozivaju ovim i od imenima. Uzvišen je Allah je sebe nazvao Rabbul Alemin jer mu to dolikuje. Jer je zaista istinski gospodar svih svjetova. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ A da je on, to jeste Allahov Resul Muhammed sallallahu alaihi ve da je o koje kakve riječi iznosio, da je rekao nešto uvjeri, što ćemo naći današnje da vrlo lato uvjeri i uvjeri govori, da je sebi uzeo vjeru za pravo da tumači i govori, kako misli i smatra, a ne poobjavi Allahovoj, šta bi se desilo. Le minhu bil janin. Mi bismo ga uzeli za njegovu desnicu. Thumme leka fa'na minhu l-vatin, a onda mu žilu kucavicu presikli u tome času. Njemu kao Allahovom resulu. A šta je sa današnjim? I nikoga između vas ne bi mogao od toga odbraniti. Svetost jeli. Prvo nam govori, vidjeli smo o narodima koji su bili uništeni. O kraju naroda, da tako mi ne doživimo. Zatim nam govori o ahiretu, šta nas čeka iza tim nam govori o svetosti ove vjere. i o veri. I to mi da treba da nam je to najvažnije u našem životu. Wa innahu latzikratun lilmustaqin. Za istajto pouka i zaista je to opomena bogobojanzim. Wa innahu wa inna lan'alemu anna minkum mukaththibin. Amisi goroznamo da neki od vas neće um da vjerovati. وإه لا حسرة على الكاتم يزب ييد زك. ننس هو بروب هو صول ننسرجة. وإه لاحق اليقين أكر دو سا استن. فسب بسم ربك العظيم زطوت إسلام. Ime gospodara svoga veličanstvenoga. Sura koju ćemo se sa Allahovom pomoći opet rati. Da uzmemo pouke iz njih. Da nam se ne desi kao narodima prije nas. Da nam se ne desi da požalimo na danu kada više na dunjalog ne ima vraćanja. Da ovaj Kur'an i ove istine uzmemo najozbiljnije. Da ih se čvrsto prihvatimo i da radimo za njih i po njima. To je uspjeh i garancija uspjeha. Ovo su riječi onoga koji uvijek i samo suštu istinu govori. Ne ima toga koji nam mimo uzvišenog Allaha može garantovati. Ovo što On garantuje. I zato budimo ponosni Islamom, radimo za ovu vjeru. Naučimo ga što više, žrtvujemo se za njega. Iz Allahov tebaraka ve taala pomoci da da sve uspjeh. Amina rabba. Subhanak allahumma